Така, втората лекция – Луцифер. Второто същество – Луцифер. Знанието е това, което може да постигне второто същество – Луцифер. А любовта за второто същество е непостижима. Тя е останала скрита за него. Тя си има своя тайна. Тя е преди сътворението на второто същество. Любовта е първична сила, която обитава в пустота, в неуловимост, т.е. много дълбоко в себе си. Разбира се, от друга страна, дълбоко в себе си Луцифер има някаква идея за величието на любовта. Защото в древността част от, част от любовта му е била дадена. Има идея за величието на любовта, но няма способност да прониква в нея. Ето защо, когато второто същество, по друг начин казано, умът и знанието, се сблъскат, с тайната сила на любовта, с тайната сила на Бога, те занимяват, замират, срещат се с нещо, което не познават. Те се вцепеняват, защото това е сила от друго измерение. И тази сила си остава всякога неразбираема за ума. Тя се разкрива на душата и в по-висока степен на чистия дух. И така, ум, знания, наука означават непълноценност, ограниченост, нещо вторично. Разбира се, занимавай се, забавлявай се, но това е нещо вторично. Нещо, което е изгубило същността, нещо, което е изгубило себе си. Ум, знание, наука се ръководят от второто същество, което напълниш план е наречено Сатана. Тук липсва същественото любовта. А това означава, че тези същества, които се занимават с ум, знания и наука, ги очаква рано или късно все едно разочарование, крушение. Защото това не е пътят към себепознанието. Ум, знания и наука не означават любов към същественото. Те са едно голямо забавление, но то трябва да се изстрада, за да може някога да прозре някакъв друг път, доколкото желая. Второто същество Луцифер, по-късно станало Сатана, има изпиваща любов и затова то символизира падението на човека. Това е изпиващата енергия под формата на забележете под формата на приятелство брак услуги и така нататък и така нататък под прикрита форма тук дори и разумната любов не дава гаранция че тя е чисто Божествена любов. Тя може да върви към Божествената любов, но разумната любов е само едно начало. Защото докато човекът не е овладял себе си и докато не се е отдал съзнателно на Бога, той се проваля. Второто същество Луцифер. Символизира земната, иллюзорната любов. И всичко, което попадне тука, трябва да се лекува. Лекуването става най-вече не чрез болести, защото те рядко помагат, чрез страдания, чиято цел е пробуждане и осъзнаване. Първо пробуждане и после по-високата степен осъзнаване. Между другото скоро в Бургас напитаха кои ще бъдат спасени от гледна точка на Гносиса. Значи духовните хора те с които са получили Гносис откровение. Те нямат нужда от спасител, защото Гносиса е откровение от Бога. Те са спасени. Самия Гносис означава спасение. Душевните хора, те са на граница. Обикновенните хора, те по-хубаво нищо да ни казваме. Разбира се, някога в бъдеще ще има за тях тежки условия, но това е друг въпрос. Но средните хора, наречени психици или душевни, те ще бъдат избавени, но няма да бъдат спасени. Тук няма да го обяснявам по-подробно. Само го загатвам. Следреми, когато трябва, ще го обясним. Но те ще бъдат избавени. Любовта към първото същество към Бога е истинското изцеление на съзнанието и на човекът като цяло. Второто същество Луцифер, както казах, е станал Сатана. Когато е изгубил първото същество Бога, т.е. когато Бог е решил да се отдели, когато Бог се е отеглил. Думата Сатана е погрешно преведена като противник. Думата Сатана не означава противник, а препятствие по пътят към същността на Бога. Значи препятствие по пътят към същността на Бога. Сатана не е враг, но препятствие. Просто защото нямаш същност. Просто защото трябва да придобиеш същността си. А нямаш същност, защото нямаш истинска любов към Бога. Имаш някаква полуреалност, говориш за някаква сила момента, който стане въпрос за сила, че има някаква сила, означава, че човек е много далече от познаване на Бога. Бог не е нито сила, нито светлина, Той е същност и тайнство, нещо съвсем друго. Силата е на по-низки нива, на по-високите нива е същността и мъдростта. Ако ти си в Бога, тогава ще съществува ли врагът? Ще има ли въобще препятствие? Ще го има ли препятствието? И нещо повече. Нито врага, нито препятствието съществуват. Те са само идеи, те са само символи. Защото в дълбочината съществува само Бог. И разбира се, онази тайна вътре в него Безната, за която другия път ще говорим повече. Враговете и приятелите са само символи, за да можеш да се развиваш. И така. Когато Бог е в тебе, какво става с врагът? Тоест препятствието, наречено Сатана. Тогава и Сатана ти става приятел. Защото Бог просто няма врагове. Може ли Сатана да се отнася лошо към Бога? Въобще има ли някакъв шанс, въобще някакъв избор той да се отнася лошо към Бога? Не, няма никакъв шанс да се отнася като враг и препятствие към Бог, който е в тебе. И, и ето извода. Щом имаш врагове? или препятствие, тогава създай Бог в себе си. Това означава, че Сатана е само привиден враг, привидно препятствие. Привиден враг на Бога. Той само е привидно отделен от Бога. Но той слуша само Бог. И то така го слуша, както човекът няма хабер. Бог знае всяко действие на Сатана и го вижда вътрешно и най-малкото действие – отвътре, защото за Бог вътрешно означава външно, т.е. явно. Значи, както учителя казва, така както виждате предметите, както вие виждате предметите, така аз виждам духовите. Невидимия свят. Бог винаги може да вижда Сатана. Но Сатана не може да го вижда. Сатана е всякога, във всеки миг овладян от Бога. И затова той има много малко и скромно пространство на действие. А що се отнася до Сатана? В един по смисъл това е просто деформирания човек, който се изкарва всичко на Сатана, сякаш че Сатана е виновен, а той няма вина. Тоест, този, който се намира малко или много в третото и четвъртото тяло, които трябва да се излекува. Тоест, в нищата си душа и в нечистия си ум. Тогава дори да го няма сатана, достатъчен си ти. Щом имаш нечист ум и нища душа, просто даже няма нужда много от сатана. Той някой път може да дойде, да ти помогне някакси, но ти сам по себе си вече си враг. Ето защо царството на Сатана е здраво вплетено в човешката култура. Сатана мами, казано е в Библията, Сатана мами цялата вселена, хора, народи, цивилизации. Защо? Много просто. В тях има условия за мамене. Ако нямаше условия, кого ще мами? Ако Бог беше в човека, кого може да измами Сатана? Но, както виждате, Той продължава да си върши хубавата черна работа. Той ги мами, защото в тях отсъства Бог. Сатана руши. Защо? Това е прекрасно. За да може да бъде преустроен светът. И ако ти любиш Бога, ти ще виждаш отвъд пределите на Сатана, отвъд пределите на разрушението. Това означава, че в Сатана е скрита целта на Бога. Ето защо той е много ценен. В Сатана е скрита целта на Бога, замисълът на Бога. А тази цел е да се ориентира човекът. И човечеството към Бога, изцяло към Бога, такъв е замисълът. Второто същество, Луцифер, нереалното, е успяло да създаде нереален свят, този външния свят, привидния свят. И даже да убеди хората, че този свят е реален. И милиони хора вярват, че този свят е реален. Той неска може да изчезне, това е мярка, която означава, че той не е реален. Но Духът в нас, преди време се спомняте, когато ви говорих за суфи. Значи, кое е най-важното за един суфи? По време на корабокрушение това, което не можеш да изгубиш. Значи, ако изгубиш себе си и нещата, ти си нереален. Но ако има нещо в тебе, което никога не се губи, а при корабокрушение става ясно, това е твоя дух. Ако го има твоя дух, кораба спокойно може да се потава заедно с твоя малък кораб, тялото. Така. Второто същество Луцифер не може да разбере първото същество Бог, защото то се движи чрез желания. А какво са желанията? Поток от дървото за познанието на доброто и злото. Преведено. Поток от погрешни мнения. Верижни погрешни мнения. Желанията водят натам. За разлика от любовта. Второто същество е слизането на Луцифер в Сатана. А Сатана е време т.е. ограничение, докато първото същество Бог е вечност. Без поддръжка на човека, второто същество Сатана не може да съществува. Злото зависи от твоята поддръжка, от твоята енергия, за да може да расте. Злото се нуждае от Твоите погрешни разбирания, които са също Твоята нечиста енергия и то ги поглъща. Ако Бог включи мощно светлината Си във второто същество Сатана, както е било преди в древността, тогава много ангели ще се овлекат в Луцифер. И няма да могат да устоят, защото много голяма е, е Божията привлекателност. Но има една категория същества, които са издържали. Те са от дървото, за, от дървото на живота. Колко са те? Зная се, че са над 40 милиарда. Те са издържали. Светлината в Луцифер, която е била от Бога, те се е прескочили, защото много дълбоко в себе си са търсили цялата светлина, а не част от светлината. На всички, които са имали слабости и желания, Сатана им е дал да пият от чашата на заблуждението, от чашата на забвението. Така човекът е бил захвърлен в астралното човечество и по и по-късно в сгъстеното земното човечество. Ръководител на човечеството не е Бог, а Сатана. А Бог само ръководи избраните и тези, които го търсят. Тоест, Бог ръководи избраните, а Христос ръководи само усърдните, тези, които много усърдно, много старателно, с голяма жажда за истината го търсят. Животът на неразумния човек е борба с второто същество – Сатана, в случая Сатана. Тоест, Животът на човека е борба с собствените му скрити хитрости. Собствените му скрити хитрости, които човекът се е създал от миналото. Още когато е бил в школата на второто същество Сатана, в школата на Атлантида. От тогава е започнала голямата хитрост. И затова сега много е трудно, едно от най-трудните неща е да бъде изликувана тази хитрост.